Hola, bon dia. Màxima alerta aquest divendres i demà dissabte per aquesta onada de calor. Han de tocar sostre els termòmetres entre avui i demà. enregistrarem molt possiblement les temperatures més altes al present estiu 2012 i és que avui tenim aquesta bombolla càlida en altura a 1.500 metres, tenim més de 25 graus. Per tant, en superfície avui esperem valors entre 2 i 3 graus superiors als d'ahir. Ahir, doncs, Déu-n'hi-do ja. Recordem doncs, que a la Seu d'Urgell vam arribar a 36 graus, a 38 a Lleida, i avui doncs, podrem superar els 40 graus a moltes poblacions del Pla de Lleida i especialment de la Vall de l'Ebre. Previsió que ens indica un dia avui torni de les comarques de Lleida del Principat d'Andorra. Tenim avisos activats de l'Agència Estatal de Meteorologia del Servei Meteorològic de Catalunya, i no és per menys. Avui, a primeres hores de la tarda, podrem assolir els 40 graus a la ciutat de Lleida. Se n'esperen, per exemple, 42 a Vinebre, 38 a Cervera, 37 graus a la Seu d'Urgell, 35 graus a Bellver de Cerdanya, 35 graus a Escaldes en Gordany 34 graus també avui previstos a Puigcerdà. Tot plegat doncs, amb aquest cel ben ras, amb mala visibilitat, amb calitja, amb polsim del Sàhara amb suspensió i amb alguns núvols a la tarda bàsicament en zones de muntanya. Núvols, però, del tot inofensius. Pel que fa la resta del país, doncs, també en alerta per aquestes altes temperatures. Avui s'assoliran màximes superiors als 36-37 graus en moltes localitats de la Catalunya central, de l'interior de Girona, del prelitoral... A la costa, valors més continguts, avui les màximes es podran situar a primera línia de mar entre els 30 i els 33 graus. Un dia realment 100% de platja, un dia ben adequat per anar-hi, bona situació marítima arreu de la costa catalana i és que esperem, bàsicament, mararrissar d'algunes àrees de Marajol amb béns febles de component sud. Demà dissabte doncs farà tanta calor com avui, encara un dia doncs torrit arreu del territori, un dia doncs encara en alerta per aquesta onada de calor. Temperatures de nou que demà podran assolir aquests 40 graus a Lleida, entre 36-38 a la seu d'Urgell, però tot plegat, per sort, s'acaba doncs, diumenge. Les temperatures baixaran ja de forma significativa al migdia. Encara farà molta calor, però esperem màximes fins a 5 graus inferiors al centre de la jornada. La propera setmana sí que pinta doncs, a temps en conjunt bastant tranquil i temperatures altes però ben normals per a l'època de l'any. També a partir de dilluns a la tarda esprem algunes tempestes en zones de muntanya. Acabem justament doncs, fent aquest punt de muntanya, si hauríeu de fer qualsevol cima al Pirineu, molt de compte amb aquestes temperatures que seran altes fins i tot a coses elevades del Pirineu. Avui s'espera, per exemple, a 2.000 metres una màxima de 23 graus, n'esperem 18 a 2.500 metres, a l'espera d'un dissabte amb les mateixes temperatures pràcticament a aquests nivells.